سُنَّتِ العِشَاءِ بَعدَهَا وَقَبْلَا باب د پ بیان د سنتو د ما سوتن کی پس د دینا او مخ کې د دینه په دې دی کې حديث د ابن عمر رضی الله عنه سابق دی وی شل له تو ما د نبی رسول سلام سره کتې نه بعد العشاء دوه رکعات سنت پس د ما سوتن او حدیث د عبد ابن مغفل رضی الله عنه بین کل اذانې نه و من د حرزانې قامت کې مجد متفقون عليه کما سبقا با دې